Матвій поставив віху, і це не вплинуло. Матвій не знав, що з ним робити, судитися не хотів, а битися з усіма також не випадало. Та одного разу був душний літній ранок. Матвій працює з рискалем і ломом біля свого городу, рівняє рештки з якоїсь корчми, що колись тут стояла, працює з усією вирвою, підлється з нього цюрком, одіння мокре до рубчика і бачить. Кузьма-запорука, повільний і впертий дядько, веде свої мешаті коники через поле і не звертає на Матвія ніякої уваги. Матвій це бачить, його бере злість, розігнув спину, оперся на рискалі, чекає. Кузьма їде верхи, і поволі, і байдуже далі. І коли доїжджає ближче, Матвій кладе на бік ризкаля, переходить дорогу і спокійно каже – «Що тобі, Кузьмо, вже не видно, де дорога, що ти мені через засів ведеш?» «Дорога має бути, де була», – бундючно заявляє Кузьма. Але ж ти сам ухвалював, що дорога має йти долом. Що ж ти не по-людськи робиш? Вернися назад. Ти ж не дитина, господар. Знаєш же, що й до чого». Кузьма мовчки намагається їхати далі. «Вернись, – кажу твердіше, – каже Матвій. – Не вернуся». Дорога має бути сюдою, це всі люди кажуть, говорить Кузьма. Не вводь мене, чуєш у злість, краще вернись і їдь кудою належиться. Кузьма сидить охляп верхи і все таки намагається їхати далі. Матвій хватає коня за обороть і різким рухом повертає його назад. Пусти повід, кричить Кузьма. Вернись, пущу. Не вернусь. Матвій різко шарпнув коня за обрудь, кінь сіпнувся назад, Кузьма миттю зіскочив на землю, схопив різь скаля, що лежить побіч, і шелеснув Матвія по голові. З Матвієвого чола одразу закапала кров. Це було досить. Матвій, мов роздратований слон, пускає коня, зводиться на весь свій зріст і кидається на Кузьму. Дике і різюче «Гвал, гвалте!» рознеслося довкруги. Недалеко працювала Настя, почула це і прибігла. Прибігло на і іще кілька чоловіків і жінок. А Матвій бив, звалив Кузьму на рілю і бив його кулаками, місив чобітьми, гатив, по чому попало, аж поки той не замовк. Люди кинулись було їх розбороняти, але вже не було потреби. Кузьма весь у крові лежав, а Матвій страшний і великий, з обличчям залитим кров'ю, з рискалем у руках стояв проти всіх і кричав, «Гади, нелюди, вам не хліба, а каменю в животи! Я вам, чортова голото, добра бажав, а ви ось як, шпана чортова, собача зграя, тічка паскудна, геть, геть з очей, розіб'ю!» І він кинувся на юрбу. Усі сипнулись в розтіч. «Розіб'ю!» «У гробу жену!» – ревів дико Матвій і гнався, за ким попало. «Матвію! Та втихомирся! Глянь, он на свою сорочку!» – гукала Настя і намагалася його зупинити. Матвієва сорочка була дійсно у крові, він зупинився, тернув брудною долоною по чолі, розвів ще більше кров, після тріпнув рукою, ніби хотів усе то струснути, і нагадував дикого роздратованого звіра. Настя швидко себе хвартушка зірвала і подала йому. — На, хочу бітрись, дивись, на що ти подібний. Матвій взяв хвартушка і байдуже витирав обличчя. Він весь тремтів. очі його дико бігали, ще ніхто не бачив його таким. Потовчений Кузьма лежав на землі і стогнав. Коні його пасли збоку у вівсі. — У, будьте ви прокляті, таке гаддя! Коли б був знав, що з такою холерою прийдеться діло мати, краще б їм чому ніж з землю виходив. «Чекайте», – казав він сам до себе, – і лють його швидкому буревій минала. «Тепер я з вами поговорю інакше. Їм тільки попусти, на голову вилізуть, чортове хам'я!» І дійсно з того часу все пішло по-іншому. Дорога раз назавжди пішла долом. Заповів, щоб усі прийшли її рівняти, і всі прийшли. Не з'явився лише Титко Коган. Матвій самий зайшов до його хати, не було дома. «Де, Параско, Титко?» – питає Матвій Титкову жінку. «Де? Та ж ніде, у полі. У нас праця». «Чув він, що сьогодні треба йти до дороги, але ж у нас цить, не питаю. Зараз мені за лопату і марш копати, а за ним я сам піду».